A Figyelő Heszi műsorunk következik. Zannan Virt Péter a vendégünk, aki Ajurvédával foglalkozik, és Ajurvédikus masszázsjal, és egy új sorozatot kezd az ajurvéda technikáiról, Ma ennek az első részét fogjuk meghallgatni. a Zajurvédás masszásterápiákról fogunk beszélni, ez valószínűleg egy hosszabb lélegzetű sorozat lesz, hiszen nagyon sokat beszéltünk már a betegségek kezelése kapcsán a különböző módszerekről, a különböző technikákról, amit a zajúrvédában használunk, és szeretném ezeket sorba venni. Mindjárt az elején kezdeném a masszázsjal, ugye a masszázs, az zajúrvédikus masszázs talán három fő részre osztható az első napi gyakorisággal, heti gyakorisággal, vagy bármilyen rendszerességgel végzett olajos masszázs. A második az ájúrvédában a bevezető terápiák körébe tartozó masszázs, ami egyébként végül is, mint kiegészítő terápia, végigkíséri az egész kezelést. És a harmadik része az ajurvédás masszázsnak, amikor, mint önálló terápia, alkalmaznak különböző módszereket a masszázs során. Általában beszélnünk kell arról, hogy mi az, ami megkülönbözteti az ajurvédikus masszást a többi masszástól, hiszen napjainkban nagyon sokféle masszásról hallhatunk, vagy nagyon sokféle masszást kipróbálhatunk. Az ajurvédikus masszás talán három fő dologban különbözik a többi masszás technikától. Az egyik a dosa elmélet. A dosa elméletről ugye már beszéltünk. A másik, ami közvetlenül a elmélethez kapcsolódik, a masszás során használt anyagok. A harmadik pedig a prána elmélet. <gül> a elmélet miért fontos a dósaelmélet a masszás terápiában? Legyen az a napi rendszerességgel végzett masszáz vagy legyen a terápiás masszás. Általában meg kell határoznunk annak a páciensnek az alapvető működéseit és ahhoz kell kiválasztanunk a masszás során a megfelelő anyagokat, mert az ájúrvéde azt mondja, az ájúrvéde azt mondja, hogy miután a bőr a legnagyobb felvevő felületünk, ezért a bőrön keresztül nagyon sok gyógyhatású anyag juttatható be a testbe, ami a rendszeres végzés során felszívódik a szövetekbe, és eljut azokra a helyekre, akik fejteni Ez a látását. A is abszolút a keringési rendszerbe is fel. természetesen itt nem egyetlen masszázsról beszélünk, hanem a rendszeres gyakorisága vagy terápiában végzett masszázsról. Tehát ezért nagyon fontos nekünk meghatározni azt, hogy a páciens, aki különböző problémákkal érkezik, milyen dosához tartozik, milyen túlműködései vannak. Dossa! dosa. És... meg, három szót mondtál dosha prána, meg még mintha egy harmadik idegen szót is mondta, de ezt a kettőt meg is tudtam jegyezni, de vajon más meg tudta jegyezni, hogy ezt mindig kell kérjem, hogy magyarázd el, hisz hallgatóink számára ez bizonyára furcsa. Tehát van egy elmélet az ájúrvédában, ezt nevezzük Dósa elméletnek, ami nem más, mint az, hogy az emberi szervezet, nem is csak a szervezet, hanem az egész emberi lény, Ben, a működéseket három szabályozza meg, szabályozza. Ezt talán úgy lehetne magyar, magyarra lefordítani ezeket a dósákat, hogy működésbeli intelligenciák. Ugye ez a kifejezés is sejteti, hogy, hogy, hogy nem közvetlen kézzel fogható tanulmányozható működésekről van szó, hanem lényegesen szubtilisebb, finomabb működésekről, amik a háttérben irányítják az egész emberi testet, az egész emberi lényt. Azt mondja az a Zajurvéda, hogy három ilyen fő dosa van, ez kötődik közvetlenül az őselemekhez, az egyik a levegő, a másik a tűz, a harmadik pedig a víz. Ez a három dosa mindegyike két őselemből tevődik össze. A, a váltadosa, ugye amire azt mondtam, hogy levegő, úgyis mondják, hogy váju, az a levegő elemből és az úgynevezett éterelemből elemből össze, ákása elemből. A tűzelem, mint a neve is mutatja a Pita, az a tűzből és a vízből tevődik össze. Ez a víz, ez egy kicsit szerencsétlen fordítás, mert inkább beszélhetünk folyadékról. Mm. Tehát a pitta minősége itt nagyon sok esetben a de testen levegős, belül a csak folyadékok. csak Nem? Nem, nem. A, a, tehát az egy, egy jelleget jelent, hogy egy levegős jelleg, ami nekünk most elvonnak tűnik, de valójában ez egy ilyen szemléletbeli kérdés. Rögtön visszatérek A harmadik ö, dosánk pedig a fadosa, az pedig a víz és a földelemből össze. Ennek a három dosának különböző tulajdonságai vannak. Ezeken a tulajdonságokon keresztül működnek végül is. És ez nagyon fontos, hogy ezeket a tulajdonságokat ismerjük. Tehát a levegő esetében, itt ugye visszatérek az előző kérdésre, a váltadosa esetében Tudnunk kell azokat a minőségeket, úgy, mint a váltadosa, hideg, száraz, mozgékony, változó, érdes. Ezeken a tulajdonságaink keresztül nyilvánul meg a testben. A pittadosa, kiséolajos, olajos, ugye nagyon meleg-melegítő hatása van, lebontásokért felel, tehát a testben az anyagcseréket irányítja, legyen az gáz, vagy táplálék anyagcsere. A harmadik dosánk pedig a kafadosa. A kafadosa az nedves, nehéz, nyálkás, ragadós ezek a tulajdonságai. Tehát ha ezeket a tulajdonságokat ismerjük, akkor tudjuk az ájúrvédás masszázsban kiválasztani azokat a megfelelő anyagokat, amiket használnunk kell. Tehát ugye ez volt a dosa elmélet, amire épül az ájúrvédikus masszázs. Második... Aztán, hogy egy emberre jellemző egy ilyen tulajdonságcsoport, vagy mondjuk, mondjuk nehézkes, nyírkos, vagy bőrén látszik, hogy nyírkos, így van, vagy így a, a tűz a szervezetében, hogy jó az emésztése, tehát valamilyen szimptomák alapján meg lehet állapítani, hogy, hogy mi, milyen dosában tartozik, ugye? Vagy A Vagy mondjuk. Így van. Ugye? A legtöbb esetben nem beszélhetünk tiszta típusról. Tehát általában kevert típusok vannak. A kevert, tehát a három, három dosa, és azoknak a különböző változatai. Ugye levegő, tűz, levegő, ö, levegő, víz. Tehát a variációja a háromdosának. Általában ez jellemző mindannyiunkra. Vannak olyan ö, tünetek, vagy olyan betegségek, amik azért azonban egyértelműen sorolhatók bizonyos, ö, bizonyos váltának a túlműködéséhez, amik nagyon látványosak, és ezek megint csak a, a dóság tulajdonságaiból fakadnak. Ez a második fontos különbség, ugye, ami megkülönbözteti az ajurvédikus masszást, a többi masszástól, ez a prána elmélet. Azt mondjuk az ajurvédában, hogy a prána az nem más, mint egy isteni energiának a megnyilvánulása, ami lehetővé teszi az összes létezést. Na most, ha ez így van, akkor természetesen ennek a testben is megjelenik, és ez, ennek a testi pránának a szállítói hasonlíthatók talán a keringés és az idegrendszerhez, tehát behálozzák az egész testet számtalan kis csatornával, ezek a nádik. Tehát a, testi, a testen belüli energia, a testen belüli prána ezeken a nádikon, ezeken a csatornákon keresztül áramlik, ez látja energiával az egész testet, szerveket, szervrendszereket. Nem az energiaáramlás, ezért ez nem kell, hogy kötődjön, mondjuk az idegrendszerhez, vagy az EI rendszerhez, hanem Ö, ez én egy párhuzamosan abszolút, létező valami. Abszolút így van. Ez de. most megint csak én egy hasonlatot mondtam, de ennél egy lényegesen finomabb dologról dolgot kell elképzelni, ami megint csak nem vizsgálható közvetlenül. Tehát ez a rádi rendszer biztosítja az energiaáramlást, 72 ezer ilyen nádi rendszer van, 70 nádi csatorna, ebből, amit közvetlenül masszázssal közvetlenül befolyásolni tudunk, ez 14. Természetesen a 14 fő nádin keresztül javítjuk az összes többi kisebb nádik elágazások működését is, de ez a 14 csatorna van, amit közvetlenül tudunk kezelni az ájurvédás masszázsral, és terápiáknál erről majd fogok részletesen beszélni. Amikor <coughs> masszázs, ugye ez egy fizikai behatás. Ez a nádi ez meg egy olyan nem tudom, hogy szakszerű, de én ezt egy ilyen egy finom összetevő, mondjuk, mint a rádió hullám, tehát egy ilyen egy ilyen nagyon finom anyagi összetevő, ami nem annyira kézzel fogható, mint mondjuk a masszázs. Hogy kapcsolódik a kettő, hogy amikor masszírozol, akkor a nád itt befolyásolod, ami a számúra eléggé furcsa, hogy vajon belebefolyásolható-e valami finomabb egy durvába, vagy pedig lehetővé teszed annak a áramlását, hogy valami gátat kép ez a fizikai testnek a, a működésében, és nem tud az az energia érvényesülni azon a szinten, amit mi fizikai szinten látni szeretnénk, tehát ami a közvetlen egészségünk lenne. Mondanék erre egy, talán egy egyszerű példát, hogy milyen módon fonódik össze ez dolg. Ugye azt mondjuk, hogy sokan használják ezt a kifejezést, az a masszár, az érintés művészete természetesen ez így is van. Tehát adott esetben, de ezt bárki kipróbálhatja, sőt ezt, nagyon, ezt, ezt mindenki gyakorolja a mindennapi életében, hogyha én valakire teszem a kezemet, anélkül, hogy még masszázsról beszélnénk, vagy én megmozdítanám a kezemet, többféleképpen történhet ez ugye nagyon jól tudja mindenki, hogy teljesen más óriási különbség van egy teljes érintés között, teljesen más mikor úgy érintek meg valami, valakit amikor figyelmeztetni szeretném valamire, gyakorlatilag ugye itt nincs különbség tehát nem történt még masszázs pusztán csak egy érintésről beszélünk hozzáérek valaki, valakihez és gyakorlatilag a gondolataimat fejezem ki ezzel az érintéssel és és ez szerint lehet különböző minősége ennek az érintésnek. Tehát ilyen értelemben beszélhetünk arra, hogy ilyen módon a masszázs nem csupán az izmok átgyúrása, hanem én gyakorlatilag közvetíteni tudok bármit az érintésemen keresztül, anélkül, hogy megmozdítanám a kezem. Tehát ez a három alapvető különbség, ami a többi masszázstechnikától? technikától, megkülönbözteti az ájúrvédás masszást. A napi gyakorisággal végzett masszás során vagy a rendszeresen végzett masszás során Hát ugye itt felsorolható azok, azok az élettani hatások, az, amik, amiknek, amiket javít ez az ájúrvédás masszázs. Azt mondjuk ugye, hogy a váz, a keringési rendszerre, a szervekre, szervrendszerekre van jó hatása, javítja a bőrt, a bőr javítja a mentális állapotát az embereknek. Tehát általánosságban ez elmondható a masszázsról. Még egy óriási különbség van talán a technikában, a masszás technikában, hogy, és itt visszatérnék a Prána elméletre, az én tapasztalatom az, hogy az általam tanult, vagy látott ájurvédikus masszázsok legyenek ugyanegy kicsi különbözőek egymástól, minden esetben a testem belüli. Pránák, levegők mozgási irányát követik, mert azt mondja az Véda, hogy ezeknek a pránáknak megvan a sajátos mozgási területük, ahol kifejtik a hatásukat. Nagy lebontásban 5 ilyen prána van, részletesebb lebontásban 14, amivel külön lehet foglalkozni. Tehát gyakorlatilag a technikákban még ezt figyeltem meg, mint a különbséget a többi masszástechnikát, hogy minden esetben ezeknek a pránáknak a mozgási irányát követik. Ugye pont nemrég beszéltem valakivel, aki gyógymasszást tanult, és érdekes módon ott ugye például úgy tanítják a masszást, hogy minden esetben a szív felé történik a masszázs, Ilyet az ájúrvédelmás masszázs nem mond. Uh -huh. De ez az irány, hogy ön is érthetőm. E -e -e, emlékszem valakire, hogy volt e, Indiába és ott e, törülközött, és a házigazdái kedves idős e, ember mondta, hogy fölülről lefelé törülközzön, úgy húzza a magáról le a dolgokat, ne fölfelé, mert azzal egy ellenkező energiaáramlást e, vagy ellennek dolgozik, nem tudom pontosan, hogy ilyenkor mi történik, de a javaslat az volt, hogy mondjuk ha törülközik is, ami végülis egyfajta masszázsnak egy enyhebb formája, hogy azt tegye mindig fölülről, és az, az menjen fölülről lefelé, és az iránya is legyen ilyen. Ez, ez így igaz? Ez így igaz lehet, mm -hmm. így van. Mint mondtam, öt, öt ilyen fő energiamozgás van a testben, mm -hmm. és ez <coughs> valóban a test alsó részén történő energiáramlások, azok mindig a láb felé történnek. Ugye azt mondja Zajurvéda, hogy ezek a, ezek a csatornák, ezek a finomenergetikai csatornák, ezek az úgynevezett gyökércsakrából erednek, és onnantól ágaznak szét az egész testbe. És ezek ugye irányok, ugye a test alsó részén található a gyökércsakra. Tehát ez az alsó prán, apánának hívják ezt a, ezt a vájut, ezt a pránát. Ez ebből a gyökércsökrakból a lábak irányába ágazik el. Mm. Az összes többi energiacsatorna, az összes többi nádi, szintén ebből a csatornából, illetve ebből az energiaközpontból ered, halad fölfelé a gerinc oszlopon itt megint csak a lérfetőségkedvéért használom ezeket a fiziológiai kifejezéseken. És a ja. és különböző és a különböző Le, csakrak, áll, különböző csakrák kereszt. keresztül ágazik aztán el a különböző szervekhez és a különböző testrészekbe. Hmm. Szóval ez még a másik nagy óriási különbség, hogy ez mindig-mindig követi ezeknek a energiaáramlásoknak az irányát az ájurvédikus masszázs. <gül> Tehát ez az általános ö, dolog, ami, ami amiben alapvetően különbözik a többi masszázs technikától. féle kategóriát említetted, de mivel ö, ez egy sorozat lesz, ezt ö, jó van, hogyha most nem egyszerre, hogy mondjam, intéznénk el. Ugye mondtad, hogy lehet ennek a masszáznak, ha jól értettem, van egy mondjuk, hogy otthoni formája, én így próbáltam lefordítani magamnak. Tehát a irány, rendszerességgel végzett igen, masszázs az... Amire igen. talán nem is kell terápiás szakemberek lenni, hanem talán meg lehet tanulni magunknak is. Azt gondolom, hogy ahhoz természetesen bizonyos, a testünk bizonyos területeit lehet saját magunk kezelni is, de ahhoz azért, hogyha valaki teljesen járatlan ezekben az elméletekben, amikről eddig beszéltem, akkor az mindenképpen fontos, ha hát, masszást is masszást szeretne csinálni, hát, akkor nagyon fontos, hogy azért hát. ezeket ismerje, és az mindenképpen kell egy szakember, aki vagy megtanítja neki, vagy csinálja. Bajt <hül> Hát történt. Az ájurvéd az azt mondja, hogy az ájurvédikus masszás, hogy, hogy pontosan az a példa, amit említettél, az, az hosszú távon lehet, hogy egyáltalán nincs jó hatással valakire, hmm. hogyha adott esetben még csak a törők közöjével is ellentétes irányba. Most a másik, <tos> ugye, amit úgy értettem, hogy mondtad, hogy egy másik csoportja a kezeléseknek, amikor amikor terápiás szézatú, de még inkább ilyen egészségfenntartó jellegű. Nem, nem, nem. A máso, a második, az egészségfenntartó jellegű ez a bizonyos rendszerességgel használt masszázs. Uh -huh. A második kategória az, amikor elkezdődik egy ájúrvédás terápia, annak van egy bevezető szakasza. Akkor kap nagy hangsúlyt. Ez a második csoport, mm -hmm. tehát akkor kapnak, ha ezt nagyon ezt súlyt az aerovédikus masszázs, ezt abszolút <coughs> masszasteropálták, és, és az aerovédikus orvos mm -hmm. együtt működéséből épül fel ez a terápia. És van a harmadik csoport, vannak olyan kezelések, olyan terápiák az aerovédes masszázsban, ami mint önálló terápia is működ, működnek. És ez meg inkább már orvosi? <coughs> Lehet, működik Nem, működik ezt, a ezt is végezheti masszájsterepeuta, mm -hmm. természetesen ez a zsajrúvédás orvos együttműködéssel történik általában. Mm -hmm. ez, ez, ez, ebben meglehetősen sok, sok technika van, és valóban erre egy külön műsorban érdemesebb át. Én, én nagyon érdekes tovább, és úgy gondolom, hogy, hogy azért is hogy fontos vagy érdemes ezekről beszélni, mert... Ő, Semmiképpen nem szándékos, hogy plán egy-egy rövid bárki följogosítva érezze magát, hogy az itteni tanácsokat követve már ő értehöz, de egy terápiába belemenni betegként is nem nagyon jó, hogyha az ember nem érti, hogy tulajdonképpen mi történik vele, mi történik a testében. Tehát ha megértem, akkor, akkor talán ezt, ezt sokkal jobb anya, anya, alanya leszek a magának a gyógyításnak is. Hát ez egy alap, alap elmélet az a Zajurvédának, hogy az a cél, hogy az embereket megtanítsa arra, hogy helyesen éljenek. Nyilván ez, hogy helyesen éljenek, ez borzasztó. Tág téma, de konkrétan, ha erről beszélünk, amit kérdeztél, természetesen mindig-mindig elmagyarázzák azt, hogy mi az, amit csinálnak, miért csinálják, és milyen hatásokat, milyen eredményeket lehet ezzel elérni. És az a cél, hogy amennyiben ezek nem olyan ö, terápiás eszközök, amik, amiket, amiket csak kizárólag orvosi égezhet, akkor ezt általában meg is tanítják a betegekkel, és ö, fölépítik nekik a minden, mindennapi életüket addig a pillanatig, amíg szükség van ezekre a terápiákra. Mm. De én értemben a, az, hogy ide az mm. nagyon különbözik ugye a mostani orvoslásról, ahol néha az orvos teljesen, hát mondhatni titokba tartja a működését, tehát nem avatja be a paciens, hanem fölír neki valamit, vegye be, ne kérdezzen. Hogy és jártam orvosnál, de hozzám jöttek olyan emberek, akik ö, jártak, vagy járnak hozzám emberek, akik mondták ezt, hogy ezt kell csinálni, ezt kell csinálni, de azt nem tudja, hogy miért. Uh -huh. És ezért talán nem is tudja, hogy jól megcsinálni? Hát nyilván. Okay. Ö, folytatni fogjuk, két hét múlva, és akkor egy konkrétabb... A dolgot be fogsz majd mutatni. A masszás, a masszás veszük, szükséges használt módszereket részletesen. És hát szükségszerűen ilyen kis lépésekkel haladhatunk, hisz, hisz olyan csodálatos összetett tudományban mögötte, amit én azt hiszem, hogy nem szabad elintéznünk azzal, hogy hogy mondjam, hát, hát gyorsan, összefoglalóan átszaladunk a témán, hisz az egész életünk működése. Erről szól az a Így van. Köszönjük szépen! Azann Virt Pétert hallották, és a két hét múló ismét lesz a jövődékos figyel.